Allahie barakat Alhamdulillah Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah sayidina Muhammad bin Abdullah wa الله alihi wa ashabihi wa man na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuendelea katika darasa zetu hizi na leo inshaallah Allahu wa taala tutamtaja yule mtu wa kumi katika hawa watu ambao wamegawanywa na shekhe hapa Kusiana na ibada hii ya yafunga jana tulizungumzia mtu wa nane na mtu wa 9 ni mwanamke aliyekuwa katika siku zake na yule mwanamke ambaye ananyonyesha au mwanamke ambaye ana mimba tukazungumzia kiupana upande huo bila vile kuna mtu mwingine wa mwisho ambayo ambaye ni katika qismu al-qismu al-ashir mtu wa 10 anasema shekhe ma من lilfitri lidaf'i daruratin أو ghayrihi ka min aw aw hadmin au nahwi dalika Asema Sheikh yule mtu atakayehitajiya kula mchana mwezi wa Ramadhani mtu ambaye atakayehitajiya kula kwa sababu ya kumuokoa eh kuokoa au kuondoa eh, shida ya mtu fulani lidafia dharurati gairehe kuondoa shida au dharura ya mwenzake Ahitajia kula kwa sababu ya kumsaidia mwenzake shekhi akapiga mfano hapa akisema ka inqadhi masumin min gharqin kama vile kumuokoa mtu ambaye aliyekuwa hana hatia mtu ambaye aliyekuwa hana hatia kumuokoa kutoka katika gharqi kugharikika labda mtu anazama katika maji baharini e, na hakuna mtu mwingine wa kuweza kumsaidia hivyo isipokuwa wewe uliyefunga na katika kule kumuokoa kwako kutokamana na ile gharqi ya kugharikika katika maji Inabidi ule ili upate nguvu ya kuweza kumuokoa. au harikin au mtu ambaye anachomeka na moto Wataka kumuokoa na kumuondolea dharura yake ile ya, ya, ya kuchomeka katika moto au hadmin au labda mtu ameangukiwa na ukuta au na nyumba sasa wataka wewe kumuoa na katika kumuoa huku itabidi ule ili upate nguvu ya kuweza kufanya nini kumuokoa mtu kama huyu ambaye anagharikika au anachomeka katika moto au ameangukiwa na, na nyumba au nahwidhalika au kitu kingine sheikh anasema fa kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bitakawi taqawwi alayhi bil akli wash shurbi jazalahul fitru ikiwa haiwezekani kumuokoa mtu kama huyu isipokuwa kwa kujipatia nguvu kwa kula na kunywa jazalahul fitru sheh ganesema inajuzu kwa mtu kama huyu kuwa yeye atakula ili apate kumuoa yule ambaye anagharikika au anachomeka katika moto au ameangukiwa na kitu kwa hiyo mtu atakayehitajiya kula kwa, ku, kwa kupitia njia hii ya kwamba yeye apatie nguvu ya kumwokoa yule anayegharikika shekha anasema lahul fitru inajuzu kwake yeye kula shekha anasema bal wajabal fitru hina idhin bali wakati huo ni wajibu kwa kwako wewe kula eh li anna inqadh al min al wajib kwa sababu kumokoa mtu ambaye ana hatia hana hatia kutokamana na kuangamia ni jambo la wajibu kwa hiyo kula kwako kutakuwa ni wajibu eh? ili upate nguvu ya kuweza kumokoa huyu au hii nafsi ambayo ina inaangamia shehera kasema wa la yatimmu al illa bihi fahuwa wajibun na jambo ambalo wajibu hauwezi kutimia isipokuwa kwa jambo hilo basi jambo hilo pia litakuwa nini wajib Wayulzimuhu qadha ma aftarahu na itamlazimika kulipa eh, ile siku ambayo amekula Jambo ambalo uwajibu hauwezi kutimia isipokuwa kwa jambo hilo kama hili sasa. Ikiwa ni wajibu kumuokoa yule aliyezama katika maji au anayangamia kwenye moto au ameangukiwa na nyumba ni wajibu kumuokoa. Na kule kumuokoa kwako ni lazima ufae nini? Ule chakula upate nguvu ya kuweza kukumvuta na kumuokoa. Basi huku kula kwa ajili ya kumuokoa yule itakuwa Ni wajibu kwa sababu wajibu wa kumuokoa hautotimia mpaka ufanye nini mpaka upate nguvu ya kula kunywa ili ufanye nini uweze kumokoa kwa hiyo mtu kama huyu ameruhusiwa kula ikiwa wewe umefunga alafu ikawa kumetokea shida kama hii na wataka ku, ku, kumuoa mwenza wako basi umeruhusiwa kula ikiwa kula kwako ndo utapata nguvu ya kuifanya hii kazi jaza laka an fi nahari ramadhan imejuzu kwako wewe kula mchana wa ramadhani thumma baada intihai ramadhan taqdi hadha alyawm kisha baada ya kumalizika ramadhani basi anta taqdi hadha alyawm utailipa hii siku ambayo umekula kwa sababu ya kuiokoa nafsi shekha anasema wa mithlu dhalika na mfano wa hilo manishtaja ila alfitri yule ambaye amehitajia kula mchana wa Ramadhani litakawwi bihi ala aljihad ili apate nguvu eh, kwa kula kwake juu ya kupigana jihadi fi sabilillah katika njia ya Allah fi qitalihi aladū katika kupigana na maadui fa innahu yuftiru kisha anasema hakika huyo pia ataruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Yaani mtu ataka kula mchana wa Ramadhani ili apate nguvu ya kupigana fi sabilillah, kupigana na maadui wa Allah tabaraka wa taala fa innahu yuftiru Imejuzu kwake yeye kula kwa ajili ya kulifanya hili ambalo Nila la kutangaza dini ya Allah tabaraka wa taala wa yakdhi ma asbara sawa an kana dhalika fi safar au fi baladihi idha hadarahu al na ataqidhi siku ambayo amekula ni sawa iwe kwamba huyu bwana alikuwa katika safari au alikuwa katika mji wake yani adui amewavamia wakiwa safarini au adui amewadhamia wakiwa wapi katika nyumba zao au katika sehemu yao wanayo nini wanaishi eh اذا حضره العدو فيнди na ikawa hakuna namna nyingine ya kupambana na huyo adui isipokuwa mpaka tupate nguvu tule chakula yeah? tupate nguvu ya kupambana naye jazalaka an taakul fi na hari ni imejuzu na inafaa kula wewe mchana wa ramadhani na baada ya hapo utafuja kulipa hiyo hiyo siku lianna fi zalika difa'an 'alil al muslimin kwa sababu kama masala ya jihadi ni kule kwa kuwatetea Waislamu. Hmm? Unapigana kwa ajili ya kuwalinda Waislamu wenzako wa i'la'an li kalimatillah azza wa jal na kutangaza lile neno la Allah tabaraka wa taala ni la ilaha illa Allah. hiyo ukiwa katika hali kama hii umeruhusiwa pia kula. Wa muslim na katika swahii muslim an abi sa'id al khudhuri allahu anhu kutoka kwa abi sa'id al khudhuri radiza allazi muendea qala amesema safarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila makka tulisafiri pamoja na mtume kwenda katika mji wa makka wa nahnu siyamun kuwa sisi tulikuwa tumefunga wa toka madina kuelekea katika mji wa makkah na il hali ya kwa wao wamefunga asema abi sa'id al khudhuri fa nazalna manzilan tukateremka sehemu tukashukia pale tukakaa pale fa qala rasulullah sallallahu alayhi mekaribia maadui zenu mekaribia nini maadui zenu walfitru lakum na kula kwenu itakuwa ndio sababu ya nyinyi kupata nguvu kwa hiyo kana kwamba mtume awaruhusu watu kula katika hii safari yao ya kupambana na maadui ili wapate nguvu na wakati huu ulikuwa ni wakati wa mwezi wa ramadhani kwamba wamefunga mm? Sasa ikawa wao wanakwenda kupambana na maadui mtume akawaambia wal fitru aqwa lakum kula itawasambishia nyinyi kupata nguvu ya kupambana nanani, nama adui. Sema, sheikh, famina, na nani na maadui Anasema Sheikh fakana turhsa faminna Anasema Abu Said al ikawa ni ruhsa faminna man sama. Katika sisi kuna wale ambao waliendelea kufunga, uaminna wa man aftara. Na katika sisi kuna wale ambao walikula ili wapate nguvu. Kwa hiyo kuna wengine labda walijiona kuwa wao Wanawezo wana uwezo wa kupambana wakiwa na hali ya kuwa wamefunga. Kuna wengine wakaona mpaka tule ndo tupate nguvu ya kupambana na nani na, ma, na maadui. Anasema Uh, huyu Abu Said al-Khudri thumma nazalna manzilan akhar kisha tukaendelea mbele tukateremka katika sehemu nyingine tukashukia sehemu nyingine hii ni ni sehemu ya kwanza kwan. mtume akawaambia wale ili waweze kupambana na maadui Abu Said al-Khudri anasema wakaendelea mbele waqala Rasulullah sallallahu alayhi Waslam Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaambia tena maswahaba zake innakum musabbihu aduwikum hakika enu nyinyi mtakutana na mahadui zenu mtawadhamia maadui zenu walfitru aqwa lakum na kula kwenu nyinyi itakuwa ni sababu ya kupata nguvu Faaftiru basi kuleni wakana taazmata na ilikuwa hiyo sasa imeshakatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wafunguwe Faaftarna aftarna Abu Said al anasema tukafungua ili tupate nini nguvu ya kupambana na maadui ikawa hiyo ni azma kwamba watu wafanye hivyo fasbi hadith katika hii hadithi anasema Sheikh Uthaimin rahimahullah ima'un ila anna al ina ashriya ya kwamba nguvu ala qitali juu ya mapigano sababu mustaqillun ni sababu iliyosimama yenyewe inayojitegemea yenyewe ghairu safari isiyokuwa nini safari hapa tutapata mambo mawili kwanza wao walikuwa safarini na safari ni jambo ambalo linamruhusu yule aliyefunga kula walikuwa zafarini walikuwa na sababu ya kula na pia ikaja sababu nyingine ambayo ni sababu kipekee kabisa kivyake vyake kabisa ya kuwa ni sababu ya wao kula sababu, sababu gani hii ni kwamba wao wale wapate nguvu yatakawuna biptaan limukabalatil adu wapatie nguvu kwa kupitia chakula ili waweze kufanya nini kupambana na maadui. Kwa hiyo sababu mbili za kuwaruhusu wao zimekutana. Kwanza sababu ni safari. Pili sababu ya kwamba wale ili wapatie nguvu ya kupambana na nani? Na na maadui. Asema Sheikh Ali Anna anabi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam jala illatal alamri amejalia sababu au illa ya jambo hili bilfitri kwa kula alquwa ni watu wapate nguvu kwa nini wanakula ha? ni kwamba wapate nguvu ala kitali aladu juu ya kupambana na adui duna safari isiyokuwa nini sababu isiyokuwa safari ni kwamba hii ni sababu nyingine ya kupata nguvu ya kupambana na nani na maadui walidhalika lam yaamuruhum bilfitri filmanzil alawal na vile vile utaona katika ile sehemu ya kwanza hakuwaamrisha wao kufanya nini kula lakini hii sehemu ya pili waliyoshukia Abu Said al-Khudri anasema hapo ndo mtume akasema fa'af kuleni wakana tazma ikawa hili ni azma sio ruksa tena ni kwamba ni amri kutoka kwa mtume Abu Said al anasema faaftarna tukafuturu na tukala mchana wa Ramadhani ili tupate nguvu ya kuweza kupambana na nani na maadui Shekhe anasema wa kullu manjazalahul fitru bisababin mimma taqaddama na kila ambaye imefaa kwake yeye kula mchana wa Ramadhani kwa sababu zilizotangulia ambazo zimetajwa huko nyuma He, fa innahu la yunkaru alayhi ilanu fitrihi hachukiwi mtu kama huyu au haichukiwi kwake yeye kutangaza kule kula kwake idha kana sababuhu dhahiran ikiwa sababu yake ni ya wazi katika hizi sababu ambazo zinamlazimisha au zinamwezesha mtu kula au zinajuzisha mtu kula mchana wa Ramadhani hizi sababu kuna zile ambazo zimefichika na kuna zile ambazo ziko wazi kama maridh mgonjwa eh, huyu sababu yake inajulikana iko wazi vile vile walkabir, kabir la yastati'u sawm mtu mzima ambaye hawezi kufunga sababu yake inaonekana ni wazi eh, kwa kwamba yeye anaruhushiwa kula mchana wa ramadhani na huyu mgonjwa hmm? sasa watu wawili kama hawa kutangaza na kuweka saumu nini kula kwao wazi ha, haina neno kwamba wakala hata eh, watu wanawaona kuwa na kula kwa sababu tayari sababu za kula kwao zinajulikana sababu ya maradhi au sababu ya utu, uzima kwa hiyo shekah anasema la yunkaru alaihi ilanu fitri mtu kama huyu ambaye sababu yake iko wazi ya kula mchana wa Ramadhani kama vile mgonjwa na huyo mtu mzima ambaye hawezi funga basi hakuna vibaya kuwa yeye atakuwa anakula na watu wanamuona wazi hakuna shida hakuna shida wa ama inkana sababu fitrihi khafiyan amma ikiwa sababu ya kula kwake mchana wa Ramadhani imefichika haijulikani kwa watu wengine Ye mwenyewe ndo anejua lakini watu wengine hawaijui kal kama mwanamke alikuwa katika nini katika siku zake za mwezi eh? siku zake za mwenzi. Ye mwenyewe ndo anajua kwa hiyo ni sababu imefichika eh? waman anqadha ma'suuman min halakati na yule ambaye amemuokoa yule ile nafsi ambayo haina hatia Kutokamana na kuangamia shekna nasema watu kama hawa fa innahu yuftiru sirran Wala yu'linu fitrahu atakula kwa siri wala asiweke wazi kule kula kwake mchana wa ramadhani kwa sababu sababu yake imefichika sababu yake imefichika ime Ha, si kama vile mgonjwa ambaye tunamuona kabisa huyu ni mgonjwa au mtu mzimu Cheka anasema mtu kama huyu ambaye mwanamke yuko katika siku zake kwa kuwa sababu yake ya kula mchana wa Ramadhani imefikika fala ya juzu lahu ayuftira ala niyah haifai kwake yeye kula waziwazi -wazi kila mtu amuone bali yuftiru sirran atafuturu au ale kwa siri kama wewe ni mama nyumbani usije ukajionyesha mbele ya watoto wako eh, kuwa kwa unakula waziwazi -wazi. na sababu yako ya kula imefichika hmm? bora ukae sehemu umejificha hapo ule chakula chako isije ikawa wewe ndo sababu ya kufuturisha wengine mchana wa Ramadhani sasa mtoto amuone mbona mama anakula na mimi nakula alio alifunga kuanzia asubuhi eh, na aendelea na saumu yake sasa kule kukuona kwako naye pia akatamani kula kwa hiyo unakula tisiri jeuka nasema wala yu'linu fitrahu wala hatatoekawazi kule kula kwake lialla yajurrad Tuhumata ila nafsi ili usije ukajiletea tuhuma kwa nafsi yako watu wakakutuhumu kwamba angalia huyu eh Mtu mzima anakula mchana wa Ramadhani. Hmm? Na una sababu ya kula lakini. Lakini kwa sababu wewe umekula waziwazi na sababu yako imefichika, basi mtu akaja akakutuhumu kwamba angalia huyu jituzima kobe. Hmm? Mchana wa Ramadhani linakula hili. Unaona? Sasa utajiletea wewe mwenyewe matatizo kutuhumiwa kwamba ni kobe unakula mchana wa Ramadhani. Hii ni sababu ya kwanza ya kuweza wewe kuficha nini? hi huko kula kwako kisha sababu ya pili shegha anasema wali alla yagtar bihi aljahl ili asije akadanganyika na wewe mtu mjinga yule ambaye hajui sheria fayadhunnu anna alfitra jaizun biduni udhur Akadhania kwamba kula mchana wa ramadhani inafaa bila ya udhuru kwa sababu hakuoni kuwa wewe una udhuru yoyote kwa sababu udhuru yako unayo kweli lakini Hafian imejificha haionekani asa ule mtu jahili akikuona anadhania kwamba yafaa kula mchana wa ramadhani kwa sababu sababu yako imefanya nini ime imefichika haiko wazi kwa hiyo wazingatie sana wale wamama wanaoingia katika siku zao e, ikiwa wao hawafungi na wamerushwa kula basi wale katika hali ya kuwa wanajificha ili wasije wakafanya na wengine ambao ni wajinga hawajui sheria wakadhania kwamba mtu waweza kula mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana Sheikh anasema wakullu man lazimahu al min al na kila ambaye inamlazimu kulipa katika vigawanyo tulivyovitaja hivi 10 hizo vigawanyo 10 nataja kuanzia mtu wa kwanza paka mtu wa kumi kila ambaye analazimika kulipa eh fa innahu yaqdi biadadi aftara hakika yeye atalipa kwa idadi ya zile siku ambazo amefanya nini amekula ikiwa alikula siku tano atalipa hizo hizo tano siku kumi hizo hizo kumi ikiwa ni mwezi mzima atalipa mwezi mzima liqauli taala kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala fa'iddatun min ayamin ukhara fa'iddatun min ayyamin ukhara na atakuja kuhesabu ya ile masiku ambayo amekula kisha atakuja kuyalipa katika masiku mengine ambayo yasiyokuwa mwezi mtukufu wa ramadhan kwa hiyo yu yule ambaye amelazimika e, e, kula mchana wa Ramadhani kwa sababu tulizo zitaja zi, zi huko nyuma e, atalipa kwa idadi ya yale masiku ambayo amefanya nini amekula kama yule mwanamke ambaye ameingia katika siku zake ikiwa ni siku ni siku ni siku tano basi atalipa kwa idadi ya hizi siku ikiwa yule ambaye amekwenda kuokoa nafsi katika bahari au kwenye moto akala ili apate nguvu ile siku ambayo amekula pale atailipa ile ile siku ikiwa mtu amekwenda jihadi na ikabidi ale chakula ili apate nguvu ya kupambana na maadui itategemea kule katika jihadi yamekaa siku ngapi ni siku 5 au siku ngapi watalipa kwa idadi ya zile siku ambazo wamekula wa shekha anasema fa in afṭara jamīʿ ikiwa mtu atakuwa yeye alikula mchana wa mwezi wa ramadhani wote mzima hakuna siku alifunga katika mwezi wa ramadhani lazima hu jamii ayami itamlazimu kufunga siku zote za ramadhani ambazo alizokosa Fainkana shahru yauman, ikiwa mwezi wa ramadhani katika hii ramadhani kulikuwa na siku ngapi 30 yani mwezi ulikuwa kamili na siku thalathini zote haukuwai kufunga hata siku moja wewe basi lazima thalathuna yauman itakulazimu kuzilipa hizi siku thalathini zote Wainkana 29 yawman na ikiwa mwezi ulikuwa una siku tisa. basi lazima hu 29 yawman fakat. itamlazimu kulipa siku 29 peke yake Sheikh anasema wal na bora zaidi al bilqadai min hin eh, mtu kukimbilia haraka kulipa lile deni lake He? min hili zawal min hini zawal aludh pale ambapo udhuru wako umeondoka ile sababu ya kukufanya wewe kula mchana wa ramadhani itakuwa imeshaondoka afta ramadhani baada ya ramadhani basi ni bora unalipa lile deni lako kwa haraka li asbaku ila alkhair kwa sababu huko ni kimbilia na kuitangulia khairi wa asra fi ibra'i dhimma na ni haraka sana kuondosha ile dhimma au yale masulia ya deni hili kwamba wewe utakuwa umeshalipa hauna deni tena kuna watu wengine wana kuchelewesha madeni yao ya ramadhani mpaka wakakuta na ramadhani nyingine hayo ni makosa makubwa ambayo watu wana wanafaa lakini shekha anasema ikiwa udhuru umeshaondoka baada ramadhani uko na afya yako hakuna udhuru yoyote, basi lipa deni lako mapema kwa sababu huko ni kukumbilia khairi na itakuwa tayari umeshaondoa e, ile dhima ya, ya, ya, ya deni hili shekha anasema wayajuzu taakhiruhu, na vile vile inafaa kuchelewesha ile deni ila ayakuna baina hu wa baina ramadhana athani biidadi alayami lati alayhi mm? mpaka iwe kati ya deni lake hili na kati ya ramadhani inayokuja yeah, iwe ni kwa idadi ya zile siku ambazo mtu alikuwa amekula yani mathalan ulikuwa wewe unadaiwa siku tano siku tano Ukasubiri mpaka kukaribia na Ramadhani nyingine imebaki siku 5 Ramadhani nyingine iingie basi ukazichukua zile siku ndo za kulipa nini deni lako Sheikh anasema hiyo pia ya juzu haina shida liqaulihi taala kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala min ayamin okhara kama vile tulivoambiwa kwamba utalipa katika mashuko mengine masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani haijatajwa ulipe e, mwezi fulani au siku fulani bali imewekwa mutlak wakati wote e, hapo katikati ya Ramadhani na Ramadhani nyingine mtu aweza kulipa deni lako lakini shekha amesema tena aula zaidi ni kufanya haraka kuondosha hii zimma e, ikiwa udhuru wako umeshakuondoka kuondoka una shida yoyote kimbilia heri ya kulipa haraka na wala usiwe ni mwenye kuchelewesha mambo kwa sababu hujui kesho kutakuwaje, eh? leo umeipata na pia hujui kama utaikamilisha na kesho pia hauna yakini ni kwamba uta, utaipata kwa vizuri zaidi mtu kuwa uta, utawahi kulipa lile deni japokuwa yafaa kuchelewesha sheik anasema wa tamami al yusri taakhiru qalaiha. na katika ukamilifu wa uwepesi, ni kule kuchelewesha kulipa hili deni fa idha kana alaihi asharatu ayami na ikiwa mtu anadaiwa siku kumi min Ramadhani katika Ramadhani iliyopita jaza ta'khiruha ila an yakuna baina hu wa baina Ramadhana thani asharatu ayyam Inajuzu au inafaa kuchelewesha deni lile mpaka iwe kati ya deni lako lile na Ramadhani nyingine kumebakia siku ngapi kumi unadaiwa siku kumi na Ramadhani imebaki siku 10 ingie Ramadhani nyingine basi siku kumi hizo unaweza ukalipa nini deni lako la Ramadhani iliyopita Sheikh anasema wala yajuzu ta'khiru alqada'i ila Ramadhana athani biduni udhrin haifai mtu kuchelewesha deni lake la Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine imeingia bado hajalipa basi inakuwa na udhuru wote hayo ni makosa makubwa sana unadaiwa Ramadhani iliyopita Ramadhani hii imekuja pia ikakupata bado hujalipa lile deni la Ramadhani iliyopita hayo ni makosa makubwa wala ya juzu shar'an haifai kisheria ila ikiwa mtu unaudhuru ikiwa ume, umepata udhuru wa wa kutokulipa basi hapo sheria itakuruhusu ita lakini ikiwa haina hauna udhuru wowote wa kukufanya wewe eh, kuchelewesha deni lako la Ramadhani liopita mpaka Ramadhani nyingine ikaingia haiwe tachua ni makosa ya kauli Aisha radhiallahu anha kauli ya ana aisha anasema kana yakunu alayya as ilikuwa mimi niko na deni la somu min ramadhan Kutokamana na ramadhan ana deni la saumu ya ramadhan famastati'u an aqdihu siwezi kulipa deni hili illa fi shaban mpaka katika mwezi wa shaban ili kwa desturi yake na na Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa akipenda kulipa deni lake la ramadhani iliyopita katika shaban katika mwezi wa nini wa shaban ambao mwenzi wa shaabani umebakia ndio uingie mwenzi wa nini mwenzi wa Ramadhani nyingine Al-Bukhari Kwa hiyo hadithi hii ni kwamba imekuja kuelezea juu ya kufaa mtu kuchelewesha lile deni lake la Ramadhani mpaka ikakaribia na Ramadhani nyingine ndiyo akaamua yeye kulipa deni hilo kwa idadi ya zile siku ambazo alikuwa anadaiwa lakini tunarudia tena kusema ya kwamba ni bora zaidi kama alivyo sema hapa mtu kufanya haraka kulipa deni lake la Ramadhani Sheikh anasema wali taakhirahu hu ila ramadhani thani na ikiwa mtu atachelewesha deni lake mpaka ramadhani nyingine yujibu an yataraka ma alayhi hiyo inawajibisha mtu kukuwa ku, na, na nasau nyingi so, yani yale madeni yatakuwa yamekuzidi meku, ya wewe warubama yaajizu anhu na uenda mtu akashindwa kulipa hayo madeni yani una deni la ramadhani lilopita na ramadhani ipi imeingia allah akakupatia tena mtiani mwingine ukapata sababu ya kula mchana wa ramadhani ikawa tena hilo ni deni eh? Ikawa madeni yako yamepandiana hivyo ikawa wewe uenda huenda ukashindwa kulipa nini madeni haya au yamus au uenda ukafa wali anna sawm ibadaton mutakarriratun ani kwamba sawm ni baada yenye kujirejea yenye kujikariri falam ya shekhe sheikh anasema haifai ta'khiru ulula ila waqtin thaniya kuchelewesha deni la ramadhani hii mpaka katika kuingia ramadhani nyingine m hmm? kama vile swala fa in istamara bihi udhur ikiwa mtu ana deni lakini ule udhuru wake bado unaendelea daba alikula mchana wa ramadhani kwa sababu ya maradhi na ramadhani imekwisha bado yeye yuko katika hali yake ya nini ya ya, ya, ya maradhi hata mata mpaka mtu akaenda kufanya nini kufariki eh? ikawa ule wake umeendelea mpaka akawa yeye amefariki sheikh anasema fala shay'a alayhi huyu hatokuwa na kitu chochote anachodaiwa bi anna allah subhanahu wa ta'ala wa sababu allah tabaraka wa ta'ala Aujaba jaba alayhi iddata ay min ayamin ukhra amemwajibisha yeye kulipa katika masiku mengine wa yatamakan minha na wala hakuweza kufanya hivyo fasaqata anhu fa kowailo deni limeanguka kwake hana deni kama mata taqbla dukhuli shahri ramadhan ni sawa na yule mtu ambaye amekufa kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa ramadhan la yalzimuhu saumuhu haito mlazimu yeye kufunga ramadhani haijaingia mtu akawa yeye amefanya nini amefariki kwa hiyo mtu kama huyu Hatokuwa na deni la hiyo ramadhani eh? kwa sababu alifariki kabla ya nini ya hiyo ramadhani kwa hiyo ndiyo anapiga shekhe mfano hapa pia yule ambaye udhuru wake utakuwa ni wa kuendelea kamba alikuwa ni mgonjwa na pia Ramadhani imemalizika bado yuko katika hali ya ugonjwa mpaka akafa mpaka afa nini akafa huyu atakuwa hana deni atakuwa hana nini hana hana deni eh? ni kama yule ambaye Ramadhani haijaingia naye tayari amefa nini amekwishafariji cheka anasema fa in tamakka min alqadai ikiwa mtu atamakinika kulipa deni lake la Ramadhani lililopita fasarra fihi hata mata akafanya mchezo akavuka mipaka mpaka akafa baba mtu alikuwa na deni la Ramadhani lililopita na alikuwa na muda wa kuweza kulipa lile deni lakini akafanya mchezo akavuka mipaka katika sheria za Allah tabaraka wa Taala mpaka mauti yakampata ilhali hajalipa lile deni la Ramadhani lilopita sheikh anasema swama waliyu anhu jamia al ayyam allati min qawaiha yule wali wake ndo atalipa deni hili kuna watu wengine wana madeni ya Ramadhani na wanawasa ya kulipa yale madeni lakini hawalipi mpaka mauti yanawakuta ikiwa mtu ametokewa na hali hiyo basi atakayelipa lile deni ni nani ni wali wake ni wali wake na atalipa idadi ya zile siku ambazo alikuwa huyu bwana amekula liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kwa yake mtume sallallahu alaihi wasallam man mata yule ambaye atakayekufa wa alayhi siyamu na ana deni la funga swama anhu waliyuu atamfungia yeye wali wake muttafaqun alayhi hadithii ni muttafaqun alayhi kwa hiyo tujue kwamba iko wewe unadaiwa ramadhani iliyopita na ukafanya mchezo ilhal ulikuwa na wakati mzuri wa kulipa hilo deni na haukulipa mpaka mauti yakakufikia tayari umeshawaachia watu wako jukumu la kukufungia wewe lazima watu wako wabebe hili deni wao ndio watakao lilipa wawali hu shekakasema na wali wa mtu ni warithu hu ni yule mrithi wake eh? ikiwa ni baba kuna watoto wako kuna baba yako, kuna mke wako, eh, Hao ni warithi wako. Kwa hiyo hao ndo watakaobeba jukumu la kukufungia au kukulipia hili deni. Au karibu au mtu wako wa nini? Wa karibu. Sheikh Anasir, wayajuzu anyasuma anhu jama'atun na inapasa wamfungie yeye au wamlipie yeye hilo deni kikundi cha watu biadadi alayami lati alayhi fi yaumin waahid wa idadi ya zile siku ambazo mtu anadaiwa kwa nini katika siku moja yani we unadaiwa siku kumi. unadaiwa siku ngapi Na ukafanya mchezo mauti akakufikia na haujalipa hizi siku kumi. kwa hiyo watu wako watabeba hidhima sasa hizi siku kumi waweza watu kumi wakafunga kwa siku moja watu 10 wakafunga kwa siku moja wote watu kumi itaishabika ni siku ngapi hizo ni siku 10 kwa hiyo shekha anasema inafaa kwa njia kama hii qala al-bukhari amesema al-imam al-bukhari qala al-hasan amesema al-hasan in saama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza ikiwa watamlipia yeye hilo deni lake eh? 30 na rajulan watu thalathini yoma wahida kwa siku moja jaza itajuzu unadaiwa siku 30 wakakusanyika watu thalathini katika jamaa zako wakasema mimi nitafunga siku ya kwanza mwingine achukue siku ya pili mwingine siku ya tatu hivyo mpaka siku thalathini wote waka, watu thalathini wakafunga kwa siku moja kufidia zile siku thalathini ulizofanya nini ulizoziacha mwezi wa, wa ramadhan Sheikh Anasema alhasanu Albasariyu al inajuzu kufanya hivyo Fa il lahu waliyun ikiwa mtu hana wali wa kumlipia deni hana watu wa Hana watu wake wa karibu au kana lahu waliyun au mtu anaweza kuwa yuko na wali wa kumsaidia kulipa hilo deni eh? lakin la yuridus lakini hataki kumfungia hataki kumlipia hilo deni labda watu wako wako lakini wakasema sisi hatuwezi lipa ile deni kwa sababu huyu ye yeye walifanya mchezo eh? tulikuwa tiumeambia alipe lakini alifanya mchezo mpaka amekufa hajalipa madeni yake sasa sisi ndio tuje tubebe dhima yake eh wakasema sisi hatufanyi hiku hmm? Sasa katika hali kama hii shekha anasema ut'ima min tarikatihi tariqatihi ankul yawmin miskinun biadadi alayami allati tamakkana min qobaiha shekha anasema ikiwa wali amekataa kukulipia hilo deni lako basi kutachukuliwa katika ile mali uliyoacha eh, kisha kutalishwa kila siku maskini mmoja kutokamana na idadi ya zile siku ambazo unadaiwa kutachukuliwa katika ile mali yako ulioacha. kisha katika ile mali kutanuliwa chakula kisha kutalishwa kila siku kama ni siku siku ya kwanza maskini mmoja siku ya pili mpaka siku kumi zifike ili uweze kufidia na kulipa hilo deni la likulli miskinin mudd birrin waznehu bilbirriljayyid nisfu kilo wa'asharatu gramat hii tulisema huko nyuma kila maskini utawajibika kumpatia imani ngano au ni mchele au nitende nusu kilo na gramu kumi nusu kilo na na gram kumi 10 utambisha kila siku maskini mmoja katika kiwango kama hiki naam shekhe anamalizia mlango huu au maudhui haya akisema ikhwani ndugu zangu hadhi aqsamun nasi fi ahkamis siyaam hivi ni vigawanyo vya watu katika hukumu za ibada ya funga shara allah fiha allah tabaraka wa taala ameweka ndani yake likulli qism kwa kila kigawanyo mayunasibul hala eh kwa ile hali ambayo ina, ina inasibu ina, au ina kinasibu kile kigawanyo wal makamu. kwa hiyo Allah tبارك وتعالى kila mmoja amemwekea hali yake ambayo ataiweza katika nini katika hivi vigawanyo kumi tulivyovitaja hakuweka uzito katika hayo ikiwa wewe unataka kufanya jambo fulani na unataka au imekubidi ule mchana wa Ramadhani sheria imekuruhusu kula eh? kama vile sema mtu anataka kumuoa mtu ame au anaungua katika moto na itabidi ule ndio upate nguvu ya kumuoa Allah amesema ule hakuna shida sheria imekuruhusu kwa hiyo faarifu hikmata rabbikum fi hadhihi sharia kiga na tuhimiza kuwatujue hikma ya Allah katika sheria kama hii sheria ya uislamu ni dini nyepesi ni sheria samhaa, ni sheria haina uzito ikiwa uwezi kwa hili basi utafanya hili kama vile tulivyosema kwa ule mtu mzima ambaye hana nguvu za kufunga eh, hawezi shinda na njaa amepewa badili afanya nini eh mtu mzima tulisema ikiwa hawezi kufunga atafanya nini atafungua ndio atakula mchana wa Ramadhani kisha atafanyaje atampatia maskini chakula kila siku atatoa chakula kiwango gani eh chakula kiwango gani tumesema nusu kilo na gramu kumi. kila siku ta kwa hiyo sheria iko wazi na sheria iko nyepesi uridullahu bikumul yusra wala yuridubikumul usra jiro anasema washkuruni ni'amatahu alaykum fi tasheelih wa taysiri yashkuruni allah tbaraka wa taala namshukuru ni'ama za allah juu yetu katika kuweka usahali uwepesi katika ma wasaluhu athibat awi sabath ala hadha ad-din ila al-mamat He, na katika hii dini mpaka kufa hili jambo ambalo mwanadamu pia atakiwa alizingatii. Muombe Allah akupatie thabiti katika dini. kuna watu leo hii wanaregarega katika dini zao, imani zao. M hmm? hawana imani thabiti. Mtu hmm, mwanzo wa Ramadhani umeingia ikawa yeye na kula tu mchana wa Ramadhani wala hajali. Tukama huyu hana ushibiti wa dini. Hana istiqama ya nini? ya dini alafu kisha yeye ni muislamu katika kauli za ulama wanasema kwamba mtu ambaye hana udhuru ya yakula katika mchana wa Ramadhani na akala hauna na udhuru wowote ukaamua tu kwamba wewe utakula mchana wa ramadhan basi wanasema hadha nashuku fi dinihi huyu mtu tunamshuku katika dini yake tunamshuku katika nini katika dini yake kwa nini wewe unasema ni Muislamu na hauna udhuru wa kukuruhusu wewe kula mchana wa Ramadhani na unakula? yaonyesha kwamba imani yako sio thabiti na inabidi tukuangalie eh imani yako je we ni Muislamu au si si Muislamu. Mwisho Sheikh anasema Allahumma ghfir lana dhunubana halat baina na na واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وأدم علينا لزوم الطريق اليك وهب لنا نورا نهتدي به إليك اللهم أذقنا حلاوه من مناجاتك وسلك بنا سبيلا أهل مرضاتك اللهم انقذنا من دركاتنا وايقظنا من غفلاتنا والهمنا رشدنا wa ahsin bikaramika qasdana allahumma hshurna fi zumratil muttaqin wa alhiqna bi ibadikas salihin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin inshallah kesho tutaendelea au kesho kutwa au jumaa mosi kuzungumzia hikamisiya hii ni majlisi ya tisa ambayo Shekhe atazungumzia kuhusiana na nini hikami asiya zile eh, hikma za kufaradhishwa ibada hii ya yafunga subhanakallahumma bihamdika